la microfon este preotul Valeriu care va aduce iubiți ascultători cu multă bucurie și plăcere programul I030 și 3 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce iubiți ascultători în fața versetului 8 al Evangheliei după Ioan de la capitolul 3 pe care îl vom citi îndată, urma de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de aceasta însă, dați-mi în voie să citim o poezie cu un titlu interesant, Fiul Nerisipitor. Poezia este scrisă de autorul Costache Ioanid, este alcătuită dintr-un grup de șase strofe, dintre care strofa 1, 3 și 5 sunt acuzațiile aduse de Fiul ne iar strofele 2, 4 și 6 sunt răspunsul pe care îl dă tatăl acestui fiu. Să ascultăm poezia. Cu cel ce nu-i decât un ciob, cu un hoinar te bucuri, tată. Eu ți-am dus greul ca un rob și n-ai fost vesel niciodată. Da, fiul meu, tu ai robit, dar eu te aștept de ca să-mi slujești ca fiu iubit. Din dragoste, nu pe simbrie. Cu acest fugar, cu acest procret, petreci sub viță și sub cetini și mie nu mi-ai dat un ied ca să mă bucur cu prieteni. O, nu un ied, ci zeci de zeci ți-aș fi dat cât se cuvine, dar tu voiai ca să petreci, vai, cu străinii, nu cu mine. Ei, datinel, împărătesc și mantie de ingi cu ciucuri, iar eu de ani și ani trudesc și tu de mine nu te bucuri. Fiule, tu ești al meu, dar ești pustiu. El s-a întors din foc și gheață. El a fost mort și azi viu, iar tu trăiești și nu ai viață. Poezia aceasta scoate în evidență foarte interesant și destul de plastic Deosebirea dintre o viață care a primit pe Domnul Iisus Hristos și o altă viață care se căznește, se muncește să câștige mântuirea prin meritele sale. Acela care a primit pe Domnul Iisus Hristos ca preț de răscumpărare pentru el, acela are parte de bucurie și de o viață fericită, pentru că Domnul Iisus Hristos însuși este cel care l-a satisfăcut pe Tatăl și nimic mai puțin decât Domnul Iisus Hristos, nu-i poate fi oferit lui Dumnezeu Tatăl ca să ne dea mântuirea. Iar acela care se străduiește ca prin faptele lui, prin unele sau altele activități depuse de el, să câștige favorul lui Dumnezeu, acela trăiește o viață de mânie, o viață lipsită de bucurie și de pace, așa cum a trăit Fiul Cel Mare, fratele Fiului Risipitor. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ni l-ai dat pe Domnul Iisus Hristos, și primindu-L pe El, din pricina Lui, ne primești și pe noi ca fii ai tăi, făcându-ne parte de toată pacea, bucuria și viața din plin pe care ni le-ai dăruit în El. Te rugăm să cuvinte și ascultarea mesajului care urmează de așa manieră, încât toți să înțelegem cât mai bine să-L primim pe Domnul Isus Hristos, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. cine are putea să-ți iertare Pentru păcatul tău cel mare? cine are putea, cine are putea Iisus Dumnezeiescul mie? Ce el? el, ar putea, el ar putea. Isus e unicul izvor care ar putea să-ți aducă pacea, bucuria și fericirea, după care suspine atât de mult iubite ascultători și pe care în zadar le cauți în ori și ce ai putea face tu însuți prin tine. Primește-L pe Domnul Isus Hristos, căci în El se află viața și tot ceea ce este legat de viață. Domnul să te ajute! Iubiți ascultători, am anunțat așadar în deschidere că ne aflăm în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, și avem pentru astăzi versetul 8. Versetul 8 sună în felul următor. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Cuvintele acestea sunt cuvintele Domnului Isus, pe care le spune lui Nicodim, un fruntaș al fariseilor venit noaptea la Domnul Isus să-l întrebe cu privire la mântuirea lui Dumnezeu. Omul nu poate opri vântul și nu-l poate dirija. Vântul este o putere care nu ține seamă de planurile, voința și sentimentele omului. Tot așa este și lucrarea Duhului Sfânt în viața omului credincios. Ea merge înainte, chiar dacă toată lumea s-ar împotrivi. Simonul sau ciclonul sunt cuvinte slabe pe lângă furtuna Duhului, care te duce până la malul veșniciei. Versetul de mai sus arată o situație asemănătoare cu cea din facerea capitolul 1 cu versetul 2, unde vântul Duhului Sfânt suflă peste haosul și goliciunea inimii noastre și aduce o viață nouă. Fără mișcarea Duhului nu este cu putință viața. Un proverb indian zice așa, focul izbucnit se stinge de la sine dacă nu e vânt. Un alt proverb. Tot indian întregește ideea spunând: Dacă vrei să arzi o pădure, ajută-te cu vântul. Vântul face să ne gândim la suveranitate și la libertate în lucrare. Vântul suflă încotro vrea, spune Domnul Isus. Fiecare om născut din nou, adică fiecare copil al lui Dumnezeu este suveran, Domn în viață putând să-și poruncească și să nu se lase stăpânit de oameni cu învățături străine de adevărul lui Dumnezeu. Apoi, fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să fie liber ca vântul. Vântul este și putere, el dezrădăcinează pomi și răstoarnă toate piedicile din cale. Dacă vrem să aprindem suflete pentru Hristos, nu putem fără vântul Duhului Sfânt. Starea de vorbă a Domnului Isus cu Nicodim este de toată însemnătatea pentru lucrarea pe care o poate face Duhul Sfânt în noi. Iar arată că, de îndată ce omul ajunge sub înrăurirea Duhului Sfânt, acesta îl face să se nască din nou. În chip firesc, omul este născut din trup, din carne. În starea aceasta, el nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ca să poată să intre în această slăvită împărăție, trebuie să fie născut din Duh, pentru că Dumnezeu este Duh. Aceasta este nașterea din nou sau nașterea de sus, de care toți oamenii au nevoie, de la cei mai înțelepți și mai învățați ca Nicodim, până la cei mai de jos, și aceasta din pricina păcatului care ne-a despărțit în mod egal pe toți de Tatăl Ceresc. Vorbele Domnului Isus sunt foarte lămurite, nu se poate dobândi și nici măcar vedea împărăția lui Dumnezeu fără nașterea din nou. Duhul Sfânt ne îndreaptă privirea spre Mântuitorul Hristos care a murit pentru păcatele noastre și pe urmă, după ce credem în jertfa Lui, Duhul Sfânt se sălășluiește în noi. Și zi de zi, dacă îl vom lăsa, va lucra în noi ca să ne facă după chipul și asemănarea Domnului Isus Hristos. În cel născut din nou, vântul suflă încotro vrea, căci el este una cu Dumnezeu, iar voia lui Dumnezeu este singura voie. Și această libertate de a lucra a lui Dumnezeu înseamnă și eliberarea omului. Omul este liber să facă voia lui Dumnezeu, primește Harul să împlinească această voie. Harul lui Dumnezeu ajută pe cel născut din nou să nu dorească o altă voie decât cea a lui Dumnezeu și îl constrânge ori de câte ori este în primejdie să facă altfel. Un singur Duh, Duhul lui Dumnezeu, înseamnă o singură viață și o singură voie, iar aceasta înseamnă armonie între om și Dumnezeu. Așa este cu oricare este născut din Duhul. În versetul următor, la versetul 9. Nicodim, contrariat, nedumerit de cele ce i-a spus Domnul Isus, întreabă Cum se poate face așa ceva? Iubiților, ca să înțelegi adevărurile duhovnicești cu înțelepciunea firească, este o trudă zadarnică. Mintea omului firesc, nenăscut din nou, este tot atât de departe față de lucrurile duhovnicești, ca și posibilitățile porcului de a cânta la vioară. Cum se poate face așa ceva? Întreba marele teolog firesc Nicodim. El știa, cunoștea toată litera scripturii, trăia o viață morală, dar cu toate acestea era un om firesc, străind de adevărul duhovnicesc al lui Dumnezeu. De aceea nu-l înțelegea și întreba nedumerit. Numai nașterea din nou din Dumnezeu te face o făptură nouă duhovnicească în stare să înțelegi adevărurile duhovnicești. Cum se poate face așa ceva? Întreabă nedumerit Nicodim. Posibilitățile lui Dumnezeu sunt nemărginite în timp și în spațiu. Dincolo de legile lui fizice, sunt legile lui duhovnicești. Dincolo de împărăția lui văzută, este nemărginita lui împărăție, nevăzută împărăția Duhului. Dumnezeu poate face lucruri pe care omul cu mintea lui firească nici nu le poate bănui. Să credem că Dumnezeu poate face mai mult decât putem gândi sau crede noi. El poate face nașterea din nou în omul care vrea lucrul acesta și vine simplu la Mântuitorul Hristos, care a plătit prețul răscumpărării lui pe crucea de pe Golgota. El poate face dintr-o inimă de piatră, o inimă de carne, el poate face dintr-un vrăjmaș, un copil iubit al său. Dumnezeu poate, ferice de cine crede și se încrede în el. La spus aceasta a lui Nicodim, Domnul Iisus vorbește cu el în versetul 10 și spune tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Vom vedea în versetul 11 continuarea Domnului Iisus. Haideți deocamdată să medităm puțin asupra acestui verset. De locul în care te afli, atârnă vederea lucrurilor și auzirea lor, atârnă cunoașterea adevărului. Cine se află pe pământ nu poate să vadă ce se petrece în lună sau în alte corpuri cerești. Trebuie să fie acolo ca să poată să-și dea seama de starea reală a lucrurilor. Cine se află pe culmea munților, vede mai departe. Tot așa și din punct de vedere duhovnicesc. Poți fi mare învățat în lucrurile de pe pământ și să fii cu totul nepriceput în lucrurile din cer, din starea de cer în lucrurile duhovnicești. Trebuie să faci parte din nașterea din nou din împărăția duhovnicească a lui Dumnezeu, ca să poți pricepe lucrurile duhovnicești de acolo. Domnul Isus vorbea lui Nicodim despre lucruri din altă lume și Nicodim, cu toate că era mare învățător, nu înțelegea aceste lucruri, nu avea cu ce să le înțeleagă. Pentru lucruri duhovnicești trebuie să ai o minte duhovnicească și aceasta nu se poate decât prin nașterea din nou. Nicodim știa percepte morale, știa legea, dar nu știa tainele duhovnicești din împărăția lui Dumnezeu, nu știa adevărata viață cerească pe care o primesc toți fiii noului legământ, legământul Harului. Mai târziu a cunoscut-o și el. Isus de ce a răspuns? Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Domnul Iisus i-a răspuns în forma aceasta întrebătoare, nu pentru că nu știa, ci pentru ca să trezească în Nicodim conștiința care îl putea duce la adevărata pocăință și, deci, la nașterea din nou. I-a răspuns în felul acesta ca să-l facă să vadă neputința omului de a se mântui singur prin faptele lui bune, prin știința lui și prin împlinirea legii. Să învățăm și noi adevărul acesta... Ca să putem avea un mers drept pe calea lui Dumnezeu. În continuarea răspunsului, Domnul Isus îi spune lui Nicodim, în versetul 11: Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut, și voi nu primiți mărturia noastră. Domnul Isus n-a vorbit prin presupuneri, n-a întrebuințat în vorbe formule cum ar fi. S-ar putea sau se pare că sau nu sunt sigur, ci ceea ce spunea el era adevărul cel mai sigur și cel mai limpede, adevăr care nu îngăduia, nu permitea nicio modificare sau completare. Domnul Isus știa totul și vorbea totdeauna de pe temelia științei a cunoașterii sigure. Domnul Isus spune aici, noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Domnul Isus este numit martorul credincios în Cartea Apocalipsei, capitolul 1 și capitolul 3. El nu mărturisea decât ceea ce știa și ce a văzut la Tatăl Ceresc. O, cât de mult avem noi de învățat de la Domnul Isus și în privința vorbirii și a mărturisirii. Să nu vorbim decât ceea ce știm sigur și să nu mărturisim decât ceea ce am văzut. Spune Domnul Isus în continuare lui Nicodim, și voi nu primiți mărturisirea noastră. În mod obișnuit, omul nu ține la părerile adevărate, ci la cele care se potrivesc cu viața lui. Iată un mare izvor de nenorociri și de întuneric pe pământ. Numai acela care primește adevărul cuvântului lui Dumnezeu, așa cum este trimis de Dumnezeu, numai acela va avea parte de viață și de părtășie cu Dumnezeu. La fel, după cum mergând într-o țară străină în care ai vrea să te stabilești, numai dacă accepti întru totul Constituția celei țări, atunci vei avea parte de harul de privilegiu pe care ți-l socotești atunci ca privilegiu de a deveni cetățean al țării respective. Numai calea adevărului duce în casa Dumnezeului adevărat și la fericirea veșnică. Numai haina adevărului Ține cu adevărat de cald. Cine primește adevărul să nu se mai teamă de nimic. Adevărul face pe om puternic, frumos și veșnic. Cuvintele Domnului Isus deci sunt Noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Aceste două pronume, noi și voi, din versetul citat, Arată pe Dumnezeu felul lui de-a fi și pe om și felul lui de-a fi. Arată partea duhovnicească și partea firească. Partea firească nu poate primi adevărul părții duhovnicești. Omul firesc nu poate primi lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Este așa cum spunem și mai sus, la același lucru, ca și cum ai încercat să înveți pe un porc să cânte la vioară. Trebuie desfințarea părții voi. Pentru aceasta a venit Domnul Isus, adică să dărâne zidul de la mijloc și să facă unitate veșnică între părți, să nu mai fie voi și noi, ci să fie numai noi, adică Dumnezeu unit cu omul prin Domnul Isus Hristos și anume cu omul care îl primește pe Domnul Isus Hristos. Aceasta are loc numai și numai prin nașterea din nou, care este lucrarea Duhului Lui Dumnezeu, lucrare care se poate săvârși în temeiul jertfei Domnului Iisus Hristos adusă pe crucea de la Golgota. În versetul 12, Domnul Iisus continuă discursul cu mai marele fariseilor, cu Nicodim și îi spune Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Iată ce zice Sfântul Tihon. Dacă nu pricepi ceea ce e sub tine, cum vei pricepe ceea ce e deasupra ta? Ca să crezi, să înțelegi și să asculți pe Dumnezeu, trebuie să te deschizi pentru El și să-L lași să te pregătească El în vederea aceasta. Căci și cunoașterea lui Dumnezeu este tot un har al lui pe care îl dă tuturor celor care se deschid spre el ca să-i nască din nou și să le dea o minte nouă cu care apoi să-l priceapă. Domnul Isus a venit din cer să ne aducă mântuirea prin adevărul învățăturii sale prin Evanghelie și prin jertfa sa cea mare. Numai cine primește prin credință aceste două mijloace dumnezeiești? adică învățătura adevărului și jertfa de pe cruce, numai cine li primește pe acestea două, acela este mântuit. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești, spune Domnul Isus, și nu credeți, cum veți crede când voi voi vorbi despre lucrurile cerești? Adevărul se poate cunoaște cu adevărat numai când este luat de la capăt și apoi, Treptat se va ajunge la o cunoaștere tot mai mare până la starea plinătății. Nimeni nu va ajunge la adevărata cunoaștere adevărului dacă nu va face un început bun. Nimeni nu va putea să cunoască vreodată ce spune o carte de limba chineză dacă nu a început mai întâi cu alfabetul limbii chineze. Alfabetul, în materie de cunoașterea Domnului Isus, este Venirea la El și prin credința cu care venim la El, sau cum s-a zis mai sus, cu deschiderea spre El, să ne nască El din nou. Nașterea din nou este lucrarea de început în cunoașterea adevărului Dumnezeesc. Și nașterea din nou. Este o lucrare săvârșită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în toți aceia care se înclină, se deschid pentru el, se prezintă lui și spun Doamne, nu înțeleg și nu știu, dar toată lucrarea pe care ai făcut-o în Domnul Hristos și vrea cu să o împlinește în mine, facă-se după cuvântul tău. Putem să spunem, cum a spus Fecioara Maria când a fost înștiințată de îngeri că va naște pe Domnul Hristos, ea a spus așa Facă-mi se după cuvântul tău, așa a spus Îngelului Gavril care a adus veștea nașterii Domnului Hristos. Cu alte cuvinte, eu nu înțeleg cum se poate face așa ceva, dar indiferent de înțelegerea mea, după cum este cuvântul tău, sunt de acord să se întâmple cu mine. Așa și noi spunem Domnului Sus, Doamne Iisuse, eu nu știu ce înseamnă aceea naștere din nou, nu știu nici cum o realizezi tu, dar sunt de acord, în deplin acord cu tine să vii și să mă naști și pe mine din nou, să mă faci și pe mine o ființă cerească. Acesta este începutul cunoașterii adevărului, căci odată ce i-am dat voie, Domnul Dumnezeu își face lucrarea sa minunată în noi și de aici încolo vom putea să mergem tot mai mult crescând în cunoașterea adevărului veșnic. Adevărul ni se înfățișează la început în formele cele mai simple. De aceea spune Domnul Isus: lucruri pământești pentru ca să-L putem pricepe. Nu putem înțelege adevărul despre lucrurile cerești dacă mai întâi nu l-am înțeles din lucrurile pământești, din lucrurile fizice. Și iarăși, nu poate cunoaște adevărul în latura lui duhovnicească omul care a rămas în prima parte a adevărului. De fapt, cine rămâne în prima parte a adevărului nu rămâne acolo, ci dă înapoi. Mersul pe calea adevărului și a este ca mersul pe bicicletă. Ori înaintezi, ori cazi. Pe loc, pe bicicletă, nu poți să stai. Cine merge cu adevărat pe calea adevărului Aceluia adevărul îi se descopere în chip desăvârșit, în fețe tot mai frumoase, dar în același timp mai noi și câteodată chiar într-o frumusețe care îngrozește. Despre aceasta putem să citim Apocalipsa 1 cu versetul 17. Când vedem prima față adevărului care ne zguduie, trebuie să avem curaj pentru a merge înainte. Când Domnul prin Duhul Său începe să ne vorbească despre lucruri cerești, când lui pe care l-am înțeles într-o formă pământească ni se descopere în adevărata lui formă cerească, să nu ne speriem. Adevărul vrea să ne îmbrățișeze, deși câteodată îmbrățișarea lui ne strânge fața firească de nu mai putem respira. Adevărul, în lucrarea sa de izbăvire, ne produce dureri ca și medicul care vrea să ne scape de boală prin operație. Dar asta e calea, alta nu e. Dacă adevărul nu ne-a putut fi adus aici pe pământ decât prin chinurile groasnice ale Domnului Isus, apoi trebuie să știm că nici noi nu-L putem primi decât prin chinurile groasnice ale firii noastre vechi, lăsând o dându-o la moarte și lăsând o să moară, adică nemai interesându-ne de ceea ce spune firea noastră, ci întorcându-ne cu totul spre Domnul Isus Hristos prin lumina Duhului Său Cel Sfânt. Nu există posibilitate de a pătrunde în tainele adevărului ceresc până când nu dăm morții toată înțelegerea și înțelepciunea firii noastre cea veche. Putem să fim oameni de o altă morală creștină, putem să fim oameni care să iubim adevărul litera scripturii, cum a fost Nicodim, putem să fim oameni care avem o altă prețuire și alt respect pentru Domnul Isus Hristos, putem să fim toate acestea. Dacă nu ne lepădăm de noi înșine de firea noastră veche și nu primim adevărul nou al Domnului Hristos, adevărul spiritual, dacă nu ne lepădăm de noi așa cum s-a lepădat Domnul Isus și să nu uităm. Domnul Isus s-a lepădat de El, nu de ceva rău, ci de firea Lui pământească, fără păcat, sfântă și curată, dar s-a lepădat ca să ne arate nouă că nu există altă cale. De-a înainta către tatăl, decât lepădându-ne de noi. Așa ni se arată la filipeni că el s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat un chip de rob și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dacă deci Domnul Iisus Hristos a trebuit să se lepede de firea lui ca să ne câștige nouă mântuirea și el s-a lepădat de firea lui curată și neintinate. Cu cât mai mult eu și tu, iubite ascultător, trebuie să ne lepădăm de firea noastră veche, firea noastră care moștenește păcatul prin însă structura și nașterea ei, firea noastră prin care am făcut păcat, că nu este niciunul dintre noi care să aibă curajul să spună că în toată viața lui n-a făcut măcar un singur păcat. Ei bine, cu atât mai mult trebuie să ne lepădăm noi de noi înșine și să luăm un chip de rob și să ascultăm. O ascultare cum a avut Domnul Isus până la moarte și încă moarte de cruce, adică ascultăm tot ce ne spune Dumnezeu în cuvântul său, fără să-i punem nicio întrebare. Spunea cineva că despre Dumnezeu nimeni nu poate vorbi după cum se cuvine, decât vorbind contrar oricărei binecuvințe, pusem în cu care se vorbește despre lucrurile omenești. Avem pe Dumnezeu și adevărul Lui în noi, numai în măsura în care ne despărțim de tot ceea ce este potrivnic Lui și cuvântului Său scris. În încheierea programului I033, amintesc încă o dată că dacă Domnul Isus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, îmbrăcând un trup omenesc al nostru, dar fără păcat, a trebuit să se lepe de sine și o lepădare desăvârșită, făcând în totul numai ce spunea tatăl, cu cât mai mult trebuie eu și tu, iubite ascultător, să ne lepădăm de firea noastră stricată pe care o moștenim, firea noastră la care stricăcine am contribuit și noi cu faptele vieții noastre de până acum. Slavă Lui Dumnezeu pentru lucrarea minunată pe care a făcut-o trimețându-L pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca primindu-L în inimile și în viața noastră, să devenim copii ai Lui Dumnezeu, copii pe care El îi iubește cum și-a iubit propriul Său Fiu. Iubiți ascultători, cu aceasta anunțăm încheierea programului I033, dorind ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi după harurile sale cele veșnice. Amin.